أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم السيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية تعام مسكين فمن تتوع خيرا فهو خير له وانت مخیر خير من ان كنتم تعلمون مقصد سوره بكر بیان د تلورو مسالو ده اوله مسله اثبات توحيد دويمه مسله اثبات د رسالت دريمه مسله جهاد في سبيل الله څلورو مسله انفاک في سبيل الله سوره په څلورو برخو کی تقسیم تقسيم دي اول برخه سل اياتونه وا باغي کې اوله مسله یعنی اثبات د توحيد بيان شو په دري بابونو کې دويمه برخه آیت نمبر یو سول یون و یو سول شپاگا بیا پوروغا پاغی کی دوائیم مسئلہ اثبات در رسالت بیان شوا او جوابون ایداغنا حیطرازاتو وکڑا کمچ پر رسالت د پیغمبر علیہ السلام بانده واردی دل درم برخا آیت نمبر یو سول واویان دو سو دری دا پدی کی درم مسئلہ جہاد پی سبیل اللہ بیانی پرونی پر انی سبک کی منگا درم کړه منګا ترتیب د سيدیا چې منګا یوڅه سبقوي نو بیا په لفظي ترجمه باندې سرنه یو رستي تکرار کوم نو تر دې زو آیت نمبر یو سوله دعاطیا پوري منګا تکرار کړو د لفظي ترجمه او آیت نمبر یو سوله دریاतियाنه تر آیت نمبر 203 500 پوري دا تکرار پاتې ده نن منګا تکرار کوم تحول کې جهاد مقصد او معنا بیان شو چه جهات کوشش لا امویل کیگی او جهات فراختیات امویل کیگی در جهات سلور مرتبه بیان شوی اوله مرتبه جهات مع نفس دویان مرتبه جهات مع شیطان در مرتبه جهات مع الكفار والمنافقین او سلوران مرتبه جهات مع عرباب ظلم والمبتدقین در جهات درې منازل دی ابدائی منزل درمیانی منزل او آخری منزل په دایمنځل کې د خبرې ضروری دي <تصفح> یو تهذیب الاخلاق د مجاهد تربيت دویم د ملک اصلاح او دریم د کور اصلاح په دی برخه کې اول کې آیت نمبر یو سلوواویا کې پینځه صفاتونه بیان کړل د مجاهد د تربیت د لپاره چې پاره کې پینځه بیان کړل د مجاهدت تربيت د لپاره چې پینځه صفاتونه دا عقیدې سره تعلق لري او پینځه صفاتونه د عمل سره تعلق لري د 50 فتونونه چې پاقیده دا کې راي ددنن بهې رککهه شي خت م شي او 50 فتونونه چې عمل کې راي د دن به سی رککششي بیا د ملک د ستا دپره چلور شروع شروعکړه آیت نمبر یو سلو اتویانه تر دیزی پورې منږه تکرار کې هغ نه دو قوانین وویللی یو قانونو آیت نمبر یو سلو اتوی نه هایا کې چې ال من نه ظالم د ظالم نو بدلاغ اخلی حکومت که ظالم نه بدلا و نه غستل شي ظالم په ظلم باندې ډارشي او مظلوم په د نورو لارو نه خپل حق ترلاسه کولو کوشش وکي نو ظلم وتني کیږي مظلوم نم زیاته وتني کیږي چې کوم ملک ظلم زیاته عام وي نو هغه ملک مانه د الله رحم نه په هغه ملک فسادي اطمینان نه سکون نه دا د اول قانون چې د دین د پاره یو سړی اوسګار شو خدماتو کې الله وی د اول قانون په ملک کی نافذ کړي جزایر نو بدلا واغستل شي او خلک په اطمینان او سکون کې د دین خدمتو کې دویم قانون آیت نمبر یو سره یو اته دو اتیا کې بیان شوې ده تقسیم الاموال بل قانون شرعي مولونه تقسیم کوي په قانون د شریعت باندې یعنی قانون د میراث په په ملک کی نافذ کیږي کله د میراث قانون په ملک نافذ نشي نو هرک د خپل زورور به زیاته برخ داخللي کم زور ته به کمه برخه میلاويږي نو هر چوک به د خپل برخې تر لاسه کوو دپاره کو شوونه کوي واجهې به کويجنګ جګړی به کوي لانج نو خپل وري به هم سره خرابېږي او نور فتصاادونه ممل کې زیاتېږي نو قانون د میرا هاه قانون د میرا چې کوم موږته آو سنت واضح واض خړی واضح شریت وا هغه قانون د میرا بهبل ملک نافذ کېږي چ چاله خپل خپله برخه اغ ورسېږي <تصفيق> ننې سبق کې د تکرار چې شروع کوو آیت نمبر یو سلو در تییانه او شپګمه رورکو ده په دی کې دریم قانون بیانیږي حکم ممسوم ل ارتبا نفس حکم دروجی بیانی د پاره د تړلو د نفسه زکه څونه فساد او څونه شرچ جوړیږي دا ټول د نفس د وجن کیږي چې نفس سرکشي نو د نفس د تړلو لپاره روزا دروجی حکم الله کوي چې نفس د سرکشینه بنشي او نفس انسان خپل کنټرول کیږي کی. او د الله حکم ته تا تابع کیږي تفصیل شې مو صرف لغوی ترجمه کو کوم خلک چې تر لغوی ترجمه کل غواړي بس دغه درس کې ورو کو خوش پاګماته چې میسدجو کج تلورماته خوش پاګم ورو کو ده خل تلورم ورو کو نه تفصيل مونږ مونږ مخکې کړل دي صرف لغوی ترجمه کو د خلکو لپاره چاغه یو نیم ټکه هغه د لغوی ترجمه لیکي نغادي دا ننچ گومزم سباقي دا غاسي بدي كي دا غا اولي كي قران مجيد نوكي يا ايها الذين امنوا ام منان كتب عليكم الصيام مكررش وره بتاسو باندي صيام روجي كما لك سانچي كتب مكررش روجي على الذين فقاسان من قبلكم چمخ كستاسونا چمخ كستاسونا لعلكم تتكون خامختاسو يرد اللهنا كما كي دا کاف چري دا تشبيه دا په فرضیت کې ده یني د پخوانو خوانو کومونو دینونو کې د روجی طریقا او تعداد جداو زمو په دین کې د تعداد او طریقا هغه جدا ده دلته دا, دل دا تشبيه چیرکړه ده چې په تاسو باندې د په خوانو باندې ما روجی مکرر کړي دا صرف فرضیت کې ده یني په خوانو باندې مې روجی فرض کیفیت جداو په تاسو باندې روجی فرض دي او کیفیت هم جدا ده نور يا الزینا منو اوممنا نو کتب علیکم مقرر شوی پتا سو منی روږي کمال کڅنګ چې کتيبه مقرر شوی و فرض شوی و علل الذين په پا پاکستان باندې من, من قبلکم چې مخکستاسو نو لعلکم تتقون خانخا چې تاسو ويرګد الله نه پریزګار شي ایام معدودات یوسف ورځې دشمیر دی ډیر شونځي دی نه هوشت فمن کان منکم پسغه څوک 24 تاسو نه مریضن مریضه او على سفرنه یاوی په سفر کې نفائده تو من ایام اخر نوبدمن شمیر دی د ورځو نورو ینه هغه کومې ورځې چې دو خړلې پر رمضان میاش کې هغه د بیا روګرځي ورس تا واللذینا او پاکستان ماندی یوتيقونه چي طاقت نلري د ورځې نیولو دلته مونږ درې معنی کړې وي یو معنی د امام شاهوريولا و یو معنی د شیخ الاسلام و او یو معنی امام د مفسرونو و واللذینا او پاکستان ماندی یوتيقونه چي طاقت نلري چې طاقت نه لري د روې نیلو نوفیدیا تون نوفیدیا ده تو عامو ممسکین خوررا کور کول ممسک ته د عام معانه ده ینیرووجه نهشينی ولله تر مګه پورې دسې مرضمانې اخه دی چې هغه دغه د خکېدو چند سر شته روژ مشینی ول نو هغه به فیا ویر کوي سهحر او ماام ممسکیانو ته للسسو ممسکانو ته <تصفح> د امانه واللذین په پاکستان باندې یو تیقونه چې طاقت لري د ورځې نیولو نو فیداتونه د شیخ الاسلام باندې نو فیداتونه نو فیدات الطعام مسکین نو فیدات الطعام مسکین خوراک ور کول مسکین تا یندې ورځې مونیسی او خوراک د مسکین لمویر کی و دواړه کار به وشه بدنی عبادت به موشي او مالی عبادت به موشي د ورځې طاقت لري د ورځې مونیسی او بیا د ماخام کې مسکل نه ډوړ ورکې نو مالی باید ب مو شي او شالارهمت لاې معنا کوي چې والل لین او په اقسانو باندې ید کوونه هو چې طاقت لري د رووجین ولو نوف نه نو سرته نو ف د م... تو عامو ممسکن سر سای ورکول ممسکن تو هم نه معه هغه سر سا اخستې <تصفح> ده هممون چې کومه دختر نمخکې سرسای ورکو اغه وی چې دوام نه مراد أغسر سایه ده چې ټولې مخ کې به د اختر نویر کې چې غریب ځان له پیسه اختر د پاره تیاری ونی سي فمن توتوع چا چې زیاته کړه د خیر نیکی یې زیاته سر سایه یا زیاته زیات خوراک ور کو مسكين له نو فهو خیر الله و دابو دابغور شید د پاره وانت سوم او کشرتا سروجې ونی سي د رمضان میاش کې روجه ونه ونه دی وی چې ته روزه پټ نیوېشه د سفر وی چې نو ته به روجا نیوېشه نو خیر لکم د بغور وستاز د پاره یعنی کرو میاش کې روجا ونه خوري د بتول نخي وانت سوم او کچې تاسو روجا ونی سي خیر لکم د بغور وستاز د پاره ان کوزه کده رمضان میاشت خپل برکات دي ان کو تالمون تعلمون کچې تاسو پویږي شهر رمضان الذی اوس د رمضان میاشت د فضیلت علت بیانې چې رمضان میاشت الله دومره فضیلت ول ورکړې شه ورامه د ان میاشت میاش رمضان, رمضان هغه ده انزل فيه القران شنو نازل شوه د پاره کې قران په قران د وjene رمضان تعالی برکت ورکړې هدلین زکه په دې کې نازل شوه د عالم غیب نه عالم شهدت ته <تصفح> هدل الناس هدایت د پاره د خلقو په دې قران کې وبینات او واځه دلایل دي وبیناتنا او واځه ده دلایل دی میل هدا د هدایت هدایت تشره قران توحید رسالت دلایل دی, دی پد کتاب کی وضاحت دی پد کتاب کی و بینات میدل هدا او وضاحت دی هدایت یعنی د قران والفرقان او فرق كون کی کتاب دی فمن دح کو باطل کی فمن شاهد منکم نو غسوک چې موجود شو ستاسو نه شهر پد میاش کی بالغ شو یا سفر ختم شو یې مرضی ختم شوه نو فالیا <سؤال> سوم هو ناغه د ورځې ونيسي ناغه بکایر ورځې دی او بیا کوم چې خورلې وغو بیره وغرځي و من کان مریزن او غسوک چې مریزو او والا سفر <سؤال> یا په سفر کې نو فائده تمن ایامنا نشمر دې په دمانه د ورځې او خره نورو یریدو الله غواڑی الله بكم اليسر پتاسمه آسانتيا ولا يریدو بكم العسره او نغواڑی پتاسمه سختيا د احکام الله بیان کړه چې تاسو باندې آسانتیا شي آسان احکام یی د دین هر کار آسان دي د دین هر حکم هغه آسان دي د انسان په وسه کې طاقت کړي ولي تکملو او د دې لپاره چې پوره کای تاسو عده تشمیر ینه په روجی پوره کوي چې کوم خلل وی هغه بیا راوګرځوي او غدیر روجی پوره کوي ولی تکبر الله او د دې لپاره چې لوی وګڼي الله لاره د الله بری بیان کړي د الله لوی بیان کړي دا حدا کومه هغه باندې چې توفیق درکړي تاسو تاسو د ایمان توفیق درکو د قران ته د ناس ته توفیق درکو نو د روجو سره تاسو د الله bæی بیان کړي د الله لویواله بیان دا علل د پرنيول کېګني عبادت نه ولعکم تشکر او خامخچته شکر ادا دا د الله دلاسه حقوقي احکام مونږ تر عليګلي دي عبادت مونږ ته رليګلي دي وایزا سره کې بادي او کله چې پختنه او کس ند دي دی د ته ویل کېدې چې ادخال الہی دي آیت لا ادخال الہی چې مضمون رواني هغه مینس کې دسي آیت راشي يا یو تو آیتونه چې دا غي تعلق مضمون سره ني د دې آیت تعلق د دې مضمون سره نشته د دې سره دلته ادخال اله ذکر راوړو چې په دغه طریقې د دعا چې دعا بچنګ واړو د الله نه زکه مخکې وي چې وری تو تکبر الله علی ما او د لپاره چې لوی و تاسو الله نو الله لري لوی دی دا سوال پیدا شو چې الله لوی دی چې هغه ته باوازم پیر ته غمن کی د وسیلو و واسطو د الله رسی دی دا غي جواب الله کوي چې نماز اوازونه فریادونه مشکلات و وسیلو پو واسیتو ماینر را رسیديځه ډایرک خلکو فراد اورمه چې دنیا د بچیان غونټینه نه ما ویز... یا د مشرکان غونټینه د مشرکان چې مشرکان مالا واسيتي لټي و وسیلي ساله وایزا سالک او کل چې پختنه او بندگان زم ما ان निजामه بارکه چلن از دې د کلر دې تیز باندې وته که کو ک اورومه نه وته وسیلو نیسو کو وسیلو ونیسو نو فایني قریب نو پس یقینا ځني از دې و جیبو دعوتت دائی کبلو ما سوال ده سوال که انکی زادہ آنی کرد چی سوالو کی هر یو کس که اندو کافر دیک مسلمان د چی سوالو کی زی سوال کبلو ما و سی لیلا او اسی تیلبکی عجت نشتر ہے فلیست تجیبو لی نو قبولتی دیو کی زما ده اخکامو زما تابداری دیو کی ولی یؤمنو بی او ایمان دی راوڑی پا ما بانده ینی زما تابداری دیو کی ځکه تابي دړیا غټم کیږي کله چې په یو چا باندې ایمان راوړل شي لعلهم يرشدون خامخا چې دوی اسلام چې خامخا چې دوی اسلام وشي او اوس به د ورځې غوښرونکی خبره او حللکما روا کړې شوې د تاسو د لپاره لیلت صيام په شپه د ورځې په شپه د ورځې کې رفصو ال النساء کوم یو ځکه د خپل خزو سره ینه چې د ورځې ما ته شي نو تر پښنمی یته تر سبي اذانه پوره ینه سبي وخت داخله دو پوره خوارق کاخ خوځو دې کې دل دا ټول روا دي هنه لباسون دا خځه جامي دي لکه مستاز د پاره وانتم وانتم او تاسو لباسون جامي یي لهنه دې خځو د پاره علمه الله پوی دې الله ان کوم چې کین تاسو کونتم وې بتاسو تخ قانونا چې نقصان کې واچولې وې انفسه کوم خپل قانونا فتاب علیکم نو مړبانی وکړه الله پتاسو باندې وافان کوم او وافې وکړه انکم کوم تاسو د دې حکم یني مخ کې د روجه به ما خامو جماعت وکړو نو ترغيب خوراک کولې شو ترڅوب چې او د شوینو چې اوده او شو که په غلطي کې به موده شو به به داغه جوخه الله غوکم اسانه کوم ته مونږ ته وی چې نه روجمه د روجما تینا تر سحر پښني پورې تاسو خوراک سکاک او تر کولې شي فلانا باشروه نو سرات له کوي خپل خوځو ته فلانا نو با وا شروعهن یو ځینګی غ خپل خو سره وبته غو اول ټوی ما هغه بچي قطب الله او چې مقرره کړی د الله لكم تاسو ده پاره وکول او خره وشربو اوس که حتی تر دې پورې تبینه چخکار شې لكم تاسوتا الخيط تار سپین من الخيط الاسودې د تار تورنه من الفجر یعنی د فجرنه یی تر سبي پورې چېغه صبح صادق کلر اوخیږي هغه پرته پرترانا شروع چی بس هغه ټایم پورې خوراکس کا کولې شغینه بعد به خوراکس کا بندې ثم اتمو صياما بیا پورا کوي روزه الى <سؤال> الليل ترما شپ ترلي تر شپ پورین ترما خامہ پور زکه شپه شروع کیږه ما خامہ نه شروع کیږی تر سبي پور شپي نو الى نمرات نمراته شپي پورینا تر خامہ پورې خان لکه شپه د ماخام خامہ نه شروع کی ده ماخام ازان سر باید روجه ما تشیم سو مااتیم و سیاما بیا پورا که روجه الاللی ترشبی تر ماخام پوری ولاتو باشیرو هنه او ما یو زیکی گئی دی خضو سر و انتم پا داسیال کچی تاس و اعتکاف پورا اعتقاف کون کیوئی في المساجد دی پا جمعاتونو کی آنکا چیتا پا نو بیا د ماخام نورستا در جماعتینه ترپښنوی پورې د اعتکاف په حالت کې بیا جما نه شکووله خځ سره تر که حدود الله دا پولی د الله دی فلا تقربوه انه منز د کېږي د پلو دا د احکام د الله د سپ کو نه غني د احکام چر کامل کړه یا کړه او کنن کړه نو کړه علاوه د دی د په خیال کې د ډېر اهمیت ور کې دي احکام له کذالک یو بین الله د غرنګي بیانې الله آیات خپل احکام لناس د پار د عام خلق لعلهم لعلهم خامخ چي دوی ته کون وي رګي د نه ولا تاكلوا او مخري اموالكم د سلورم قانون د ملک د سلا د لپاره نهي او ان ال ارتشاء چې ملک فساد او رشوت بنکاي ولا تاكلوا او مخري اموالكم ولن خپل بينكم خپل مينس کې بل باتي د پباتي رته کو سره وتدلبها او ولا تدلب بها د لا د اتف اتفدي ولا تدلب بها دا اول کچلا بیان شو دا تدلو دا غیلاندې دخن او مز ورندوي دیما بها دا مالونه اضل حکامه خيتو د حاکمانو ته یې رشوت مور کوي لوي لتا اکل دي د پاره چې وخوري تاسو فریق کنه د پاره چې وخوري تاسو فریق کنه صحیحا من اموال الناس د مالونه د خلکونه رشوت ورکووي حقیمانو ته وضی پو واللو ته او باغیمانی ماې د خوری اللهوي د کارمه کوه بل اسمې په کولو د ګنا سره دا خو ونه د ته د د ګونه په ې معې ته د بل حخورړ د ته د پرار حالرالي ګنا لوي وانتون تالمون او تاسو پوهئ چې مونږه دا ګونه کوي د بل خور د رشت دلارې نه یس الونه بالاقوال اوس تعدی بلال چې پوښتنې بضایمه کووه ځل ته پوخته فلسفی شوي د جوابې حقیمانه ورکی دی دیره ساابتتیږي ځکه په کار دی چې جوابفللسفی ورکی خوفللسفی جواب الله ځکه وررن کو چالله دغه پختن احیت و نه کو یس الونه کا پختونه کوستان حلله ې پهباره د میاش کې داسپوکمه څنګه وړه ک ککیږي او غټږي د هغه د الات دی نوکل ورته وه یا مواقع توورناې داسپوکمه دا دا وختودي دپاره د خلکو پهېې میاشت معلومیږي ولحج اي اوختونه د حج دي وليس البرو تعذيب بالافعال چبيزا کارونه مکو نه هر کار چې په دین کې د ثواب نه ده نه د ثواب کارونه مره وباسه وليس البرو او نه ده نه کی بي انا پدې کې چې تا تل بو يو ترات کوي تاسو کورونه تمين تا جوړي د شاگانو دا غینه ولكن البر من التقى لكن نیکی من دا غا اتقا جو الله نه تربو تغریواج من رد څکله به حج کاوه نو د حج د نوروستبه د کور د پښامانه براتله یا به دیوال کې سروې کړو او د سپوږمې بران نوتل او یا به اندر پای خې او به ورتران نوتل ولي و چې مونږه ننګار وتیو او حج کاوه نو پاک شو لهدا پا په دې ګننګاره دروازه باندې چې مونږو تیو بیا باغ نر ننوزو ځان نه ورسم د ثواب یو کار شروع کړ الله یو ورې ځان نه کارونه شروع کوي چا په دین کې مطرح نه دي والله کې نبر لکن نیک د نیکی مند چا اتقا چې ځانې اوساتو د خلاف شریعت شریت کارون نیک نا. خداره چې ته د شریعت د کارون ځان د خلاف نه ځان وسات نیکي دانا د ځان طریقې جوړې کړي د نیکي واطل <سؤال> بيوتا اورات له وکي کورون تمن ابوابه د خپلو دروازې نه دروازو د اغينې په خپل <سؤال> دروازه سم پښېټوب راځي وتقول اويري ګدالانه لعلكم خامخاچي تاسو توفليون کامیاب شي اوس داوا د دي برخي جهاد في سبيل الله وقاتلو في سبيل الله او جنگو کوي په الله کې او دري آداب یو ادب في چې په جنگو کوي په لار د الله کې د بل مقصد د پاره نه دم الله زی نه جنګو پیدا دا کسانو سره یکات و کوم چې جنکې تاسو سره ستا خلافی واصلله پرت کړی حالت کې راغلی د او سوجنګې او ادر آدم والله تا ته دو زیاتمه کوئ ان الله زیاتمه کوئ معشمان بړگانان مظلومان مو وجنه ان الله يکنه لالایو هیبول موتادین مینن کی زیاتی کوونکو سرا وقتلوهما او وجنه دوی لره حيث سکفتموهما چرت چیتاس اوموندل دوی لره کومځه کیر د لاس لاس درغله د اشغال گر الله وی وجنه پر نه دی رپونو خوغه واخر جوهما او باسی دوی لره مین منهایس اخرجو کوم دغه غزنه چیتاس او باسی لی ته خپل کور ماجر کړي خپل وطن خپل کلینه وتیم د خپل کور او باسا وې شړه شوبها چه دا سنگه دین ده چه با دی که جنگ و جگردی دنه جواب والفتنه تو اشد من القتل او فتنه چیده اغاده خطرناک د قتل نه ده کفارو پر را تک سر و فتنه با دی ملکی آمشی لحازا لخ خیر ده قربانی ویر کا قتل و قتالو کا جنگو کا و فتنه دفع کا ولا تقاتلوهوما وديام شوباه چې بجومات کې جنگو کوونکو کوونکو د غي جواب ولا تقاتلوهم او جنگ مکووي دوی سره اندل مجد الحرام په نیز د مجد حرام حتی تر دې پوري وقاتلوكم چې جنگو کی تاسو سره که تاسو باندې حمله وشي مصالحه چې درماي جنگ نو بیت جنگو جنگ... جنگ کا کني ته جنگ ته جنگ مشروع کوه فيه پاغي کني بجومات کې فان قاتلوكم پس کچري دوی جنگ کولو تاسو سره تپه جمعهات کې او دوی تاسو باندې حمله شروع کړ نو فقط لههما نو وجه نه دی لره نو بیا تاسو خپل دفاع وکړه کذالک د غرنګي جزا او الکافرین د غرنګي بدله ده د کافرانو علام د غرنګي سزا ورکی کافرانو ته فاین انت او پس کچری دوی من شو د جنگ نه د کفر نه یعنی اجغال ختم کو تاسو په خلاف وصله تیخ ولا فاین الله پس یقینن الله غفور رحیم بخون کمیرو باندې مسلمان شي ایمان راو زبیوب خملوی <تصفيق> وقاتلوهم بلا شبه چتر څو پوری په جنگ کوم دا او جنگ کوی دوی سراحت تر دی پوری لا تکونه فتنه چ پاتینه شی فتنه یعنی کفر او غ غلبه د کفار او د دوی پروګرامونه ویکون دین لله او ش دین خاص د لپاره د الله د الله نظام قائم شي ترغه پر وسو جنگيغه فاین ان انتهو پس کچری دوی من شو د کوپرو شرک نه د فتنه خورونه د خپل زور استعمالونه نو فلا عدونه نو نشتره دا دا سزا د زیاتی الا لظالمین مگر په ظالمان باندې یعنی دا نه چنیشتره زیاتی مگر په ظالمان باندې ته په ظالم باندې زیاتی اوکا نه ظالم ته ظالم ته دغه د سزا دغه د زیاتی سزا ورکه فلا او دوانه نشتهره سازا د زیاتي اللهله دوال می مګر په ظمان رو باندې چا چې زلم کو زیاتې کووغه د هې زایر کوي بله شوبهه چې په میاشو د ایزت ک جنګوکو کو وکو الحراې میشي د ایزت بشار الحراې په بدله د میاش د ایزت کېدي یعنی که د ایزت تحریم او ایزتته دوی کوو تاسیم و کوئ او که دوی تاس تاسو سره جنگ کوو پدې میاشتو کې نو بیا تاسو هم جنگ کوئ ول حرمات او قصاص او عزتونه بدلی دي فمنعته ده چا چې زیاته وکوا علیکم پتا سو باندې فعتدوا نو سزا ده زیات دا نه چې زیګور دا معنا الفاظ تب ګورې معنا خود سي د لفظي چې فعتدوا زیاته وک تاسو علی پاغه باندې نه تب څنګه الله کوم کیوي چې ولا تعذوا زیاته باندې نه معنا د سیده خام فمن ده تفسیر وسور ان شاء خالیور نش موږ در شروع کوو اول و موږ لن تفسیر اصول شروع کوو هغه کې وتا د ټول اصول او اول ولای چې معنا تر رقم کېږي په کوم نسبت معنی کوي نو فمانه اتا ده نو چا چې زیاتی او کولای کوم پتا سو باندې نفعه تد نو استاذاده زیاتی ور کوي علیه استاذاده زیاتی دا علیه پاغه باندې به مسلمه پشان ده هغه یا تاعل کوم چې زیاته ک کړی په تاسو باندې سره کمم زلم م چې سزا به ویررکې او تقلله ې کله نهوامو پوه شي ان الله چېقی الله مع متکیین سره د متکیو دی یع د مشاهدینو متکان نه مردله مشاهدین د جهات کوي اوس ترغب انفاق لا اوسبد زی کې وره نووي قسان چې دي دوی بچورانه هغه خلاصه به اوورله هغه ودیځې اوسسلو اوس تهه ای ترضې چې په بیایت کې ترغیب انفاق ته چې موږ وی چې پایت نمبر سول پینځنه وی کی ترغیب ورکه انفاق لا نو هغه کې لکه سوچ ور سره کوي په سوچ په توجه سوتکې نه ودودو مکې نه او د دې مډي مله کاوي وانفقو او مالو لګوي فی سبيله الله په لار د الله کې ولا تلکو کمال نه لګوي او جهاد ونشي ولات نو حلاکت ته بخپل ځانو ورځوي ولات تلکو نو مګورځوي ا خپل قانون ابي ايدي کوم پخپلو لاسونو باندې ال تهلکاته حلاکت او احسن او نیکی وکاينه کی مطلب جهاد وکاين او مال لغوي جهاد جهاد کی ان الله يحب المحسنين یقینا الله مينه کی د نیکی کوونکو سره نیکی کوونکو څوک دی چې کوي اوس بیان د حج د لپاره ترغیب د جهاد دجی س حج خو کې جي حدم کو که نه او پوور حج حجول عمرته عمرل الله خاص د دا پاره چم... ده الله فین او سرتون پس کچ د تاسو بند کړی شوي د ح تممسله پیخه شوه او د حج نه بند شوي احرام دی تړلی نیت نییت ت کړی دی د فست سره د نو لاظم نوولې کوئ ح هغهه آسان وي منل حی د چې کوم حاجيان چې أغرب د قرباني پیسې ورکړي چې هغه قرباني او کوم چې قرباني وشول ته بتي حرام وباسې تفصیل شو راډر عقدی مسلې دي ولا تحلق رؤوسكما او مخرا ويقبل سرونه حتا تر دې پورې یبلغ الحديو تر دې پورې چې ورسېږي قرباني ماحله او زیاد حلاله تا دا هغه کسان د پره چې هغه احرام تړليو د حج نیت وکړو او دې سوځنه پاتې شو د حج نه ناغوي د سر نه خړې تر چې قرباني نه شي د په چاله پیسې ورګړی هغه بل ته قربانی کوي په اسمدل حج باندې رفاعمن کان من کوم په ساغ سوق تاسو نه مریضن مریض او بهي ازن یا پاغه منوي تکلیف مر راسي د سر داغنه سر ماني تکلیف ته ډاکټر وو دی چې سر غن بګنجي کې او التا التا چې دې قرباني لرنه ده شوی نو فیداتن من صيامنا نو فیداتا د روجو او صدقه تندري روجي بونيسي او صدقه یا صدقه ور کول دي شپ درې وخته ډډې ورکول دي شپ وخته او صده کاې یا صده کا او نو ک یا قربانی ده من یا درونه او صدهتن یا سرده کده درې وخته شپ ک ته به ړډ ووررکي او نو سکین یا کربانی دا فیضا منتون پس کل چی امن کشوی تاسو یعنی خشوی روخ شوی او یا حج لورسی دای فمن تامت تعبیل عمرتی و چا چی فایده واقع په پا سره ایدال حج جی سره د حج و نفهمسته سره من الحد دی و لازم د پدا منده لازم دا پدا منده ایسته سره چی آسانه من الحد دا کربانی نیو سره ده حج امو کو اول تا عمره مو کرده نو هغه خلک قرباني او پلاسم اوریزمان دي فامل <سؤال> لم یجد متا چون مندله قربانی فسیام ثلاثه ایام روجی دي درو رضیم فل حج په موسم د حج کې و سبعه ایذار اجاتم او روجی دي کړه چې واپ شوې تاسو مطلب قربانی نه کړله یا سید نورکه شو یا بل مسئله پیښه نو لسروجی بو نسې درې د حج موسم کې او ورځې چې کله کوړه راغې تل کا عشرتن کاملتون دا لسروجی دی پورا کاملې ذالک دا حج تمتو او حج کراند ته تفصیل شوی حاج او د حج تمتو حج کران ذلكکه دا حاج تممت تو واجه کران چې دلی من دپار دغه چا د لم یاکونلو چې نووي کور د د حاضین مجدین مجد حرام نزدي مجد سره او تقلله ک دا لا نه الله چې ک الله شدید دوې کپ سخته ذا واللا دی معلومات میاشت د حج معلومی دي فمن فر دونی میاشت دی دي چاغ کې حجر نیت کږي پهمن فرزهفیهن نه پهچ چې فرسکو په دی میاشتو کې حاج فلا اسګشتهري ما جمعما جمع خبرې والله افو کا نه خبری د حکم ما د الله اللہ و لا جدا الحج او نبی د جنگ خبری پا حج, حج که چنیت دیوترال احرام دیوترال بیابدادری کارون بنکه و ما تفعلو من خیرین اگر چه وکیتاسو من خیر تنیکی یا لم هلا نو پودر الله وتزود او توشه توخو سفر خرج و سی زان سرا فان خیر زاد التقوه پس یقینن توخه یا توشه توخ متویل کیگی توشه متویل کیگی فان خیر زاد التقوه ده ی ده در پیغمبر اسلام سنتو بانی لار شا راشا. یه دا غیز نزان سر راوڑا. و تکونی آیا اولی للباب. اووی لگه زمان اوو اکل مندو. لیسا علیکم جناحو نشتره گناپتاسو بانده. انتب تغوفت لم می رب بکم چی ولتا وی تاسو ما. رسک حلال می رب بکم طرف درفستاسو نا. ال تا کار <تصفح> د که و روزگارو جایز دی. کارو حاجمو کا کاروبار مکو هیڅ خبره نشته فایزه افستمیناره سوال مکو ولوي فایزه افستمیناره فات پس کل چوا پښو تاسو د ارافات نه نو فذكر الله انل مشع الحرام نو یادوي الله لره پنيز د مختلفي فوزکرو او یادوي الله لره کما ها دا کوم لکه څنګه توفيق درکړ تاسو وين كنت من قبلي او يقينا ويتاسو من قبلي مخ دي کتابنا قران نه د اسلام نه لمنت دعا لين خامخاد گمراهانونه ثم من حيث فاز الناس بیا واپس دا غزاین کم دینه چ واپس کی خلک واستغفر الله او بخنه غوړید الله نه ان الله غفور رحیم یا کینه الله بخن کمیره باندې فایذا قزیتم اناسکم پس کړه چې پورا کئ تاسو تر کی داه نو پس کوله نو یاد وې الله ک ذکر کوم پشان یاد و لستاس او ابا او کوم د پلاران استاد او د ذکره یا زیات یاد ول د پلاران عرب بناستو په مضریفه کې اول په پلانو کسی کوی نه لوي نه د پلانو کسی مو کوی هغه په دې الله یادوي کوم فمن الناس نو باز اوس حجي شکی ادنا درجه والا فمینه یعنی بدبخت عاجی د کمزور درجه والا بدبخت عاجی چوک دغه بیانې فمینه ناسینو بعض د خلکونه بعض د حاجان نو منغه سوک دی یقولو چې وای رب انا ورب زمگا اعتنا فی را دنیا را کمت په دنیا کې مال او دولت او نوم او شهرت او وماله فی الاخرته یعنی د دنیا سوال کوي وماله او نبویدل فی الاخرته په اخرت کې من خلاق صبرخه حجله راړي د الله کوړه راړي او د دنیا سوالونه کې نو د اخرت برخه بدینی الله وی ومنهوما وس حاجی یعنی نه بخت هجی اد ادنا درجه والا ومنهم او باز د دینه منغه باز د هجیانو منغه سوک دی یقولو چی وای ربنا ورب زمږ اته نه راکه منتفد دنیا په دنیا کې حسنه تنتوان د نیکي طاقت د نیکي او په او په اخرت کې اجر د نیکي وقینه عذاب النار او بچ د اذاب د ور نه اولهکه دا خلک له هم نصب به کسبو دوی دویله د برخه مما د هغې نه قسبو چ دی وکړه اندوته اجره الله ویر کې والله او سری او حسصاب زر د حساب کتاب کو اون کې وکر الله او یاد الله في یا می نه په ورو معدو داده دا شمیر کې هغه ایا م تشری کو دا حاج اول سالور وري تفصیل شو ته فمن تعاججله في یو معې یزی وکړه جلتی وکړه فی یومینه په دو ورځو کې په 12 سم دیار لسمه کې بعض خلک په 12 سم واپس شي هوټلونو ته 10 بجو وخت کې او بعض خلک په 13 سم ذیل هجمانه واپس کیږي نو الله وی دواره سیدی مس کڅوک پاتکی کې 12 سم دیار لسمه لا او کڅوک په 12 سم باندې واپس کیږي دواره خبد دواره سیدی عرب او په یو پر باندې کفر فتوی لګوړ د ګنا د ګنا فتوی دولسم والا بووی چې د لاسمو والا شو او د لاسمو والا بووی چې دولسم والا ګوننګار شو چې پات پاتي شو په پا مزدري فکه نو فرمان تعجله فی یومین نو چا چې جلتی وکړل پ پمینا کې چا چې تیزی وکړل فی یومین په دو ورځې کې فلا اسماعلی نو نشتره ګنا په د باندې په دولسم ذل حج مان دي واپس شوراغو راغو هوتل او من تاخر او چاچه ورست کړله خپل پات کې دلدار سمځل هجي له یعنی پات شو نو فلایس ما لې نشتر ګونه په د باندې لې مانې تګه د پاره د هغه چا چې ځان بچو د خلاف د شریک کارو نه شرک نه بدات نه هغه چا د پاره کته متکی اکیدا کې شرک نه بدعت دي نو کته پاتې شو کپاتې نشي تا له دا څه फायदा ندی کوي ځکه شرک او بدعت سره عمل خرابېږي وتق الله وير قد الله نه علم او پويشانکم چکه نن تاسو الهي دی الله ته شړون پورته شي <coughs> ومن الناس او بعضې د حاج اوس حاجي شک د اعله درجي و میینن الناس و بعضدي حاجونه منه سوک د یوج بکه چې تعجب کې به غورې تا له کولو خبره د د ف حییت دنیا په ژون دنیا کېو خیري خبري ب کويي خبري ب کوې ته خو عجی س فو خیا سړی تکړ سړی دی ویود الله او ګاواقي الله الله مع پاغ سبانندې في کلبي چې د پهړ کې دي یاره پورکه میمی نړیرا د دین سره قران سره او قسم په خدای یعنی پروره ک چې د دت صدې په هغه قسمونو خوړي چې د نړۍ نه ما پرزګاره سره ما او هو الد القسام او حال حالدار چې دابې سخ جګړمار چې دین یو حکم متبیان ک چې ته خو بیدت ک شرک ک نارواک بیا به تر جګړې کې بیا وې چې ته ما ته خبره ک ته اوس د دین خې نو marked خبره کوله کوم دین یو حکم متبیان ک بیا جګړی د سره شروع کی دا د حاجې به د اعلی درجه بدبخت بد خان و ی خواان ایضاتهول لاسهاف لر دی. او کله چې و ګزیېږې ستا د خوانه نوسهاف لر دی کوشش کوي پس ب کې ل یفسی د في د پااره چې فساد وک پاغې کې چېستا او ګرضې بیاوي ده د ته ګوره دی اوس دا مال وي چې تربیداد کې ش کې دی مالوی ووي چې تننا رووا کې د د مکې نه داسې ل د دا دا خبر لواک مننی ص نو خلک به فصاد طرف ته اماده کوي کوشش به کوي ويهلك الحرث والنسل او هلاقي فسل دمؤمنان او نسل دمؤمنان فصل يعني خزي يعني <coughs> شركيات بوركي خورول غوادي بدعات بوركي خورول غوادي نور جهالتون بوركي خورا خورول غوادي ولا لا يحب الفساد او دف دف دف دف دف دف دف دف لا منن قيد فساد يانو سرا و اذا كيله له او كره جوي لشي دي بضختتا چي تقلا لانا دا كرون مكو بدعات مكو شركيات مكو ناروا مكو نو زت عزته ب اسمې نو امادهې د عزت زد د دګونبانې بیا یاره وې کوي نه کمم خله بره پورې خانې چ وکمنو او خلق به و چګوره عجی سب خو چل وښې و نکړه درې مې خراتونې و نکړه بل او ناراای و نکړه نو خلک بره پورېقیسې پور واجه دی که نه چ وکو اللهوي فظ به هوو جهننم نو کافر دی بدبخت بد جهنم چې ددین په مقابل کې د خپل عزت لګوري او د خلکو خللو لګوري لهبي اصل میهات او ډربت ځای د اوسدو د جامه ومنن الناسې او د عاجش صعید د اعله درجې نبخته حاجي د الله درجې ومنن الناسې او باز د حاجو نه منغه دي یا شرې نافسه چې خرص خپل ابتغاء ابتغا امردات الله دپاره پار درزاد الله هرڅ کې د الله ضاله ټئ. اغه خلکو خوشالي او خفغان نه ګوري صرف د الله خوشالي او خفغان نه ګوري دا اغه اجي چې د اعلى درجېن یک بختره داغه بو صفت دی والله رؤوف بالعباد او الله ډیر مهربانه د خپل بندگانو باندې او ترغيب جهاد لا چا جی صاحب حج خو کې سیدا خبره ده جهاد مو کنه یا هلزی نامو او ممنان خورروفی س م کاافه دن نهشي په اسلام کی کې ټولټول اسلام چا کې جهات دی ولا تطبی خطوات شاطان او تا به دامه کوي د کمونو د شیطان چېنی منې و ن نهونهې د یهودو غنته ان نهې شیطان لکوم ستاوز دپه عاددوو مبین دوخمن دکاره په ان زل تهمه او زجر یت نمبر د سو هم کې من لوکن دو سو هم لسم کی زجر دی او تخویف دنیا د غ دا تون زجر ورکې من کو ته پوین زلال ته پس کچره تو خوید تاسو من بعد د ماجات کومل بیناتې بیناتو پس دا غنه چرغه تاس ته وځه هدلایل د قران او سنت وای وردل په توحید باندې پوه شو په سنت پوه شو بیا او خویدې عمل دی وونکړو لو نفعلمون پوه شان الله چیکنا الله عزیز حکیم غالب ذاته حکمت والا ذات دی غالب د سزا بدير کی توبو باسا چیئے وہ سب پوری سزانے دیر قیدی کتا اللہ حکمت دیں وستخف دنیاوی حل ینظرون انتظار نکی دا منکرین د جہاد دا منکرین د توحید او دا رسالت الا مگر انتظار کئی اند دا خبریات یا هم اللہ چراش دویتا عذاب دا اللہ فی زور لینا پسویری کمنالغامی دوریزو والملائکتو والملائکه اوراش ملائکه د عذاب او کوزیل امر او فیصله وشي د کار الوی دوجي د خلاف کوي دا اصل کې د عذاب په انتظار دي ویلا لا يترجو الامور او لا لا واپس کیږي ټولې فیصلے سل بني اسرائيل هدي کې شبهه راغله چې خو مسلمانم کریمه مې ویره ده ما باندې به عذاب وکم راشي مو باندې په مسلمان باندې خو عذاب نشته الله وی نه په دې شوبک کې ونه وسيږي چې په مسلمان عذاب نشته د مسلمان سره شو کې پاګه ډبل عذاب دی سل بنی اسرایل پختنه او کډ بني اسرایلونه بني اسرایل ډیر مسلمانان و خو امته د خپل وخت کم نه هم څومره ورکړوي تمنه آیتین د آیاتونو نه بینات د واضحونه خو غوي خلاف کړو زمو د آیاتونو معذابو ورکړي یو مېوبدل نعمت الله او هغه چا چې بدل کړو نعمت الله نه د الله احکام الله احکام ته نعمت دا اللہ سبرا احکام جدی کران و سنت دا دا اللہ نعمت ده من بعد ما جاتو پس دا غینا چراغل واغتا وفین اللہ و شدید و لقاب پس یکین اللہ سخت ازاب و او تزهید من دنیا <تصفح> و ی نه خیستهکړی شوي دپاره ده سانو کفرو چین کارې کړی توید نه ررسالت نه جهاد نه خیستهکړی شوي د وتال حاتو دنیا ژون دنیا س خرونه د دنیا د ژون وجه نه توید نه کوي د رسالت نه کار کي د جهات نه ان کار من ل نه او ټوککی کوي دا سانو سره عامو چمان را وړی دی ماملا تپک ګوريولله نه وه سانیت ته کوو چې بچ کو د خلاف نه توهید د جهاد نه. دا جیهاد او دا توحید دا خلاف نیزان بچکو د سنت د دا خلاف نیزان بچکو نو فوق هم یومن قیامت دا پاس د دوی دویی پاورست دا قیامت انده دا مومنان دا به دا دقی دنیا پرستو د پاسی د قیامت پر ځباندی والله یرزق من یشاو بغیر حساب او والله رزق ورکو چالت یو غړي به حساب کوس نقطه د مشروعیت د کتال چې جهاد می ولې فرض کړي دغه نقطه یعنی وجب یعنی کانن ناسه متنه واحده او خلق یو تولګه په یو دن مانده فختلفو په صورت یونس آیت نمبر نونسم کې درې چ اندغا سي اياتو خلته امه واحده تن پس يو لفظ لغو ليده چې فختلفو خلکو په غدین کې خلاف وک نو چې خلاف وک نو دوه ډله شوې دو دوه ډلو مخالف خو خامخ خپل مینس کې جنگي نو په دې وجه مانا لوي فرس مفرس کړی دا خان الناس امه تن و خلک یو ټولګه واحدن په یو دین باندې غديني مات کو په دین کې دولار جوړې کړې فبعسلوا چې هر کله په غدین کې خلاف جوړ شو فبا اصلله نراو ب لغل الله پیغمبره نهبي نه پیغمبران موباشر ذې ووررکونکې منون کوته ومونذری نه یاره ورکونک نه منون کو ته وانزله او را لګل بالاله معده د پیغمرانو سرل کتاب کتاب کتاببلح کې یخکاره شي یاکو مبا الناس د دپاره چې فیصللو کې دا کتاب یا دا پیغمبر په میز د خلکو کې فیما پاغه مسلو کې اختلافوفی چې اختلاف کوي خلک باغې کې انداله کتاب بر راغو او خلکو بچکوو مسله اختلاف کړی او د هغې کتاب ک راغو و مخترف فيه او اختلاف نو کړي فيه په دې دي دين کې ي توحيد کې عدالت په دين کې ال الذين مگر ا كسان او تو چور کړي شو وته علم يعني علما او علماء ناکار علماء, علماء د اختلاف کړي هميشه د حق پرسته علماء سره من بعد من بعد ماجه تمل بینات پس دا غنه چراغلې وغو توازې حداړل د دین توحید او سنت یې کلا چې حق بیان شوه د نو بیا ناکار علماء د خلاف کړي دي بغ هم بانو خلافی ول کړی بغ هم با نه ووم دوجه د زد نه په میز ددوی کېناکاره او لما او د حقپرس مه او سره ضد دوج اختلاف جوړ کړی دی نو ف الله نو ورکو کوکو والله توف کووررک الله لهنا کسانو تهو چمانې را وړی دی لما هغه مسلو ته اختلاففی چې اختلاف کړی او خلکوفی پاغې کې من الح کې د حق نهبي زې په کمم دا الله باندې سووک چې ایمان والا دی نوقب الله دغ اختلافی مسلو نروبهې توهید اوسونه لطفاران او هغه دغه سینې په خلاصه کې دغه توواله توفيق ورکی چې سيد مين پس سيداره باندې روان شي والله يهدي من يا لا سرات مستقيم او الله توفيق ورکی چې چا دې دلار د لارې نیغي او تسجيع ورکی چې دا تکلیف ترنکه په دین باندې جهاد ونکه مالي او بدني تکلیف ترنکه یو جنات نشتله د جنت ګومان د ذهن نو باسا ام حساب ته اي ګومان کوي تاسو ان تدخلوا الجنه چې دنب شي تاسو جنت لا ولما وخامخه نبي ي یک راغلی تاته مصر ل نه حالات پشان ده کسانو من قبل کوم چې تیر حالات پشان دا کسانو من قبلی کوم چې تیر شو پیغمبرانو د روح ملګرو <سؤال> ته چې سره کوم حالات راغلي او سره کوم حالات او نیمخکې بایانېږي او رسیدلي واغوي مالی تکلیفونه وزراء او بدني تکلیفونه وزلزل او جړکې دي ليو همدغه ست تکلیفونه ورکول شي ولکه چې جړکې دل شي واغه حته تر دې پور یقول الرسول چې ویل به پیغمبرانو د تسلې خبره هغه د تسلې خبره چې شړه هغه مخ کې ده پیغمبرانو مکووله هغه مخ ده والذین اذا سمعوا الكلام دیں والذین اوویل باغ کسانو اوویل باغه کسانو امنو چی مان راوړ ماود د پیغمبرانو سره چی متا نصر الله کله به امداد د الله پیغمبران ته به وی چیر تکلیف زیات د الله امداد به کل راضی نو د پیغمبرانو مکول داد پیغمبرانو ووته وی چی الله خبردار ان نصر الله قریب یقینا امداد د الله نزد ده صبر وکئ د دی اوس اتلس کوانین د کور د ستا دپره شروع کېيخ یس اول قانون چې کور مشربه مصرف کوی خرج به کوي یس الونهکه ماذا یون ف شي خرچ کې دوی نو کلل ورته وایمان فکتتوغه چې خررج کوئ تاسو من خیر ته غوره مال د فیلوالی دی دپاره د مور پلار دی په مور پله رجکه وله کبینو پ خپلوانوي خرجکه بچو باندې خه باندې وورو خودو باندې نرو خپلوانو باندې ولاته په مانانومانې ول مسا ک په ممسکیانو باند ابنی صبیلب مسافر رو باندې اتپلوا او هغه چې کوي تاسو من خیرن ته نیکی فین الله پسیکنن الله بي پاري علیمون علي مون پوي ده دويم حکم د کور د ستاده لپاره حکم القتال د کور مشر به جهاد د تیاری كتب عليكم القتال مقرشه پ تاسو باندې جنگ وهو کره او حال دله چې دا جنگ بدلږي پ تاسو باندې پ تاسو بوجرا ولي واسا او قریب د نزيده ان تقرو چې بدبګنې تاسو سانكينا ملکی سمكينا د م وشک تسی خ خته و عسان او قریب دي ان تکرو چې به د تاسو شاین یو کار لره و هو خیر لکم او دا به غرس تاسو د پاره و عسان تهب او نزدید ان تهب شاین چې مینه به کوي تاسو شاین یو کار سره و هو شر لکم او دا به شر تاسو د پاره یعنی jihad کې تاسو ته شر خیر خدي که کې خیر ده ول او یالم او لا پوي دي وان ته معلوم تاسو نه پويږي درم قانون چې د کورم شر و ډيري فائدې پر لګ نقصان کوي یا سوالو نه کوي ستانه نشار الحرام په میاشت د کې کتاب فیه جنگ کول پدی میاشتو کې اغه سلور میاشد عزت رجب او ذی القعده ذی الحجه محرم پدی کې جنگ الله باندې کړي به مسلمانانو باندې نو پدی کې جنگ وکونکو سوال پیدا شو او دا غي جواب کول ورته وای کتاب فیه جنگ کول پدی کې کبیر لوی غناده و دای دای یو نوکسته چې پدی کې جنگ لوی غناده خو ګټ به اړې دی خم څګه ټيدي ووري وسط دونهن سبیل الله او بندول د لار د الله نه وکفر به او انکار کول د الله د یوالینه ول مسجد الحرام او بندول د مسجد الحرام نه دری او اخراج او اهله او استل اهل د دې د جمعات نه یادی د کلینا اکبر ویند الله ډیر لوی ګناه ده پنځدا الله باندې تو اکبرو من القتل او فتنه یعنی کفر او شرک چده اکبرو ډیر لوی ګناه ده من القتل د قتل نه دا پنځ غټه بیان کړي چې jihad کې به دا پنځ را راشي د دین نه به خلق نه بنديږي انکار بنه کوي د دین نه جمعات نه به خلق نه بنديږي د کلو نه بنويستل کیږي او فتنه بنه خوريږي ولا يزالون او هميشه بيد کافرانو یو قاتلونکم چې جنگ وکي تاسو سره حتا تر دې پورې ردوکم چې واپس کی تاسو اندینکم د دین ستا سونه ان کافرانو به تراغي تاسو سره جنگ کوي نه بن پريګري ترڅو چې ما د خپل دین پرې خیني انسته تاو کچريتوان کچريتواني ورسېږي طاقت ورسېږي زور ورسېږي تاسو د خپل دین نه و من یاارت منککن چېونه لګیاې مسلمانانو باندې دنې اړي ومن یار ته اوس چې کومخوایانې کړی به سامانانو کې و من یارته د او هغه څوکه چې وا وقتو منکم ستااسونه اندینې د خپل دین نه فیموته نو دمر شو وه هو داسی حال کې چې دیو کافرون کافر منکره فولایک نو داخله حبیت یعنی یعنی شو شوم نو فولایک پس داخله حبیت اعمالهوم برباد دي اعمال د دوی په دنیا په دنیا کې ولا آخرت او باخرت آخرت کې اولایک او داخله ک اصحاب النار جهنميان دي همفیها خالیدون <سؤال> دوی ب په کې هم میشه اندلله زینامن ک اکسان چیمان را وړی والله زینه واکسان حجرو چې هجرت کوي وجهدو او جهات کوي فی سبي لا پلاله کې اولا که خلک رجونه رارحمتله تم کوي د میرببانتیا الله تمدي و کې د میروبانتیاله والله غ پور یم والله بهخونې میروبان د چلور سررم قانون د کور د استستا دپاره مشر بدلې فا د پاه ډیرر نقصان نه کوي یا سالونهکه پوختتنه کوي ستانانه ان الخامې په بارهده سکرو د شراب وکې والما په ورو د جوارای کې نو کول ورته و فیهما پری دواړو کې اسم من کبیرن گنا لویدا منافع للناس او فایده د لګه د پاره د خلکو و اسمهما او گنا درې اکبرو اکبر ډیر لویدا من نفعیما د فایده درې نو نه نو ولغه کار کو چې یک گناډ نقصان ډیر د فایده لګه کار مکو و يسالونك بوختن کې استا ماذا ينفقون څه شي خرج کدی کلی العفو نو ورته و زانه مال زیات کې زانه زیات کوه خرج کا کذالک د غرنګ یو بینوا بیان یلکم استا د پر آیات اقبال آیات او خپل احکام لعلکم تدا فکرون خامختی تاسو سوچوکې د الله په احکام کې في دنیا تاسو سوچو کوي په فدو د دنیا کېول آخر او په فدو داخت کې سپنظم چې چېتی مسلا و کوئ ای سالونه کوو پختتن کو ستانان ناتمه بباره با د احتتيمانانو کې کل ورتو اصللا الله هم خیر اصللا کول خیر خوالهټول د دوی دپه غوره دي تو خاالتونوم مکو چ تاسو شیک کوي دو لره ځان سره خوانو کوم نروونه دي تاسو په کاروبار کې کور کې مستستا سورونه دي والله اوله علمه پوهده پیژنی المفسی د فتصادي من المس د مسلحنا والله او کچ غور الله لاته کوم خامخه تنګ به ک تاسو کهاتیم سرم اصللا د دیاتیم اسلامکره یکی مو سو نکه واللهزسو تن کمم بیا همدغ یم به سه ب ګزيږي ان الله قی الله عزيز حقيمه غالب حكمت والا ذات حکمت واللا ات دشپغم قانون چې مشرکانو سبب دوستې او خپل ولی نه کوئ واللاتون ک هو مشرقاتې او بنیقاې مخلی مشرکانه خي حتى تردي پورؤمن نه چمان ولا شي وال عامتون او خامه ويزه غ مومه خیرون غوره دا من نمشرک نه ولو اعجبتکم اگر چه تعجب کی غرضی تاسو د دې مشرک خایست نسب مال ولاتن کیل مشرکین په نکاح کی مورک مشرکانو سړو تخپل خزی حتا تر پور یومن چې ایمان والا شي والعبد مؤمن او خامخ غلام مؤمن خیرون غره د مشرکین د مشرک آزادنه ولو ولو اعجبکم اگر چه تعجب کی غرضی تاسو د دې مشرک سړي مال نسب او حسن ولایقه دا ک د مشرکان چې دی تهون ال النار ربلی خلق جهنم والاو او یا د اورابلی تاسو اله جنت په طرف د جنت ول مغفرته په طرف د بخنه بيزني په حکم خپل باندې او وي بینو آیاته او بیانې الله خپل آیاتونه خپل احکام لن ناس د پاره د عام خلکو زموږ استاده پر عام خلکو د پاره الله قران را لګل له اللهم تذکرون خامخاج دوی پند واخره د الله د کتابنه نسیت واخره د الله د کتابنه وم قانون چې د غندګی ونزان اوساتې وي سوالونه کا پوښتنه کیستان ان په باره د د هیز باره کې کول ورته وای هیزن د هیز هو ازن تلیب والله مرض دی یې پخه تکلیبوي فته زیررونیسا نو بیر ته شي د خونه فمههدي په مرض د حیس کې ولا تقربوهن هناونه اومننس د ککیږي د ښو ته حتا تر دپوریت ح نه چې خی پا کې شي فضا ته ته پس کله چې پاکې شي دا ښې نو تو نه دو راته و ک د ښته من هی امره کوم الله دغه طرف نه چوکم کړی ته اوالله ان الله یکن الله یب تووااب نه مینه کوي د را ګرضدون کو او ی ببل او مینه کو الله د پاککو خلکو سره تم قانون چې هر کار په مقصد کوئ نیسا اوکم هرسو لکوم ښ ستاسو فصل د ستاسو ستاسو نسل زیات دکه فصل دی که نهته دپاره نسل راړي نوفاتووار سکم ات ل کې خپل فصل ته ان نه په کمکیفیت چېشیته خوښ ستاسو وقد دیمو او مخکې کوي لفوک کوم دپاره د خپلو ځون ن کې و تا دا جمله چه وا وقت دیمو لانفوسکم او مخی قیزان دا پارا نیکی دا پا ټولو حکمونو معنی تنویر ده مال خرچ که پا خپلو کوروالو معنی وقت دیمو کوم او مخی قیزان دا د خپلو زانونو نیکی جیهاد لپارا تیارو سه گی وقت دیمو لانفوسکم دا دیر ری دپار لر نقصان برداشت کوئ وقد دیمو لی انفسی کوم د لې د پاارهډ نقصان ممه کوئ وقد دیمو لی انفسی کومه د تی مسلا و کوئ وقد دیمو انفسی کومه مشرکانو سرخ خپل وی او دوستهمه کوئ او مخک کې د پاار د خپلو زانون کې د ګندګونه ځان ووساتئ وقد دیمو لی انفې کومه او مخک کوې دپار دپلو ځونې کې هر کار په مقصد معې کوئ وقد دیمو لی انفسیم او مخک کوې دپار دخپ کې ځکه د ام منلو ک ن ده وتهکله بل وسبن ما غسيدو دوغرم ما غسناسته وتقول اويرج بجدينش لي من تدانا تش ماخ كارينه انكم شيكننتا سملاكو ملاقات كونكي داللا سر وبشري المؤمنين او زير ورك المؤمنانو ولا اسنهم تعظيم لله تعالى دنمو تعظيمو كاين وتتوتقل اويرج دالانا وله تجااللو الله او مګ زه نو دله او د دا تن ډالله ل ایمانې کوم دپاره د قسممونو خپلو انتبررو چې قسم خولی په دی معې انتبررو چې نیکی به کوئ قسم په خدای دیره نیکی به کوم نه نباده اواصل او او او ک نیکی نه کوې وتته کو او ځان سا او ځان به ساات د خلاب نه قسم خو چې زه به دی, دی, دی بعد ځان سااتمه د خلاب د شریت ناځان سااتې نه نا و تسلحو بین الناس او کسام خوری چیزه با کوم په پمیز دخل کو که او بیا اسلاح نا؟ دا که نا والاو ایده کارم کهوی یا دوی امانا و لا او مګر نو دا الله او د تن ډال د ایمان کوم د پاارده قسممونو خپلو انتبر الله تبررو چې نیکی به نه کوئ قسم په خی ک نور نیکی وکم خلک چې دسم دي نور نیکی نه کوملهوي دا په دی کارمنې قسم مخوری انته بررو چې نیکی به نه کومه تته او زار منه سا هم د خلاف نه تولو ب او ااصلسلام ب نه کوم په می د خلکو کې والله اوسمون علیم او الله وریدونېپ ازاد دی <coughs> لا اخزوکم الله نلیسی تاسو الله بالله ووي په خطایه سره فيمانې في کوم پهکسمون ستاسو کې والا کې وااخوکم لېلی تاسو بما پاغ س باندې قثابت قلو کس چې کس کډستاسو والله غ فورون حلم او الله بخون کې برده شولا دی لسم حکم ایله دلله زینه دپره ده کسانو لوونه چېکسسمونه خورې من ن سایم د خپلو ښوونه چې زه به خپل ښه ند کېږم په طررب بسسو ارربې شور انتظار دی و دا ښې سرور میاشتې چل میاشت چې که دا شو خه کاسمه ډ باندې فائن فاو پس کچري دا مړو نه را وګرځدل په سلور میاشتو کیننه ک میډر وګرځرو جوړیو کړه نو خزنه تلا کی نو فائن الله پس کیننه الله او بخون رحیم میرو کمیره وین اعظم طلاق او کچري کستي کړي وي دی میډه د طلاکو چې خزنه تلاک ور کوم نو غدي تلور میاشتو کیږي نو تلور میاشته بعد به اټومیټک خزره من تعلق شي فائن الله پس کین الله سميون علیم او دونکو په یزاد ده یو لسم حکومت طلاق والمطلقات او طلاکی شوی بس نا انتظار دیو که بینفوس نا پخبرو زانون سره سراچه ده قرو دره هیزا ولی احلو لحن نا او روان دیستاو ده پار او خزو این یک تم نا چه پت که تاسو ماه آغا بچه خلق اللاو چه پیدا کرده دالله فی رعا مهن نا پخیطو ده ده دی خزو که ان کن نا ی امین نب اللہ تاسو او خزو ایمان رارون کی پا اللہ بانی ولی اومی الاخره پورز داخرت بانده و ابو اولتهن او خوندان د دي خزو اه كونډير لایق دي بردهن په واپس کول د دي خزو باندي فيزال ک په دي عدت کې ان اراد اصلاح کچری اراده کړي دی جوړ جاړې او د اصلاح ولہن او د پاره د دي خزو حق د حقوق دي مثل الذين په خوندانو باندې مثل الذين په شاندغه حقوق او لهینه چې په دي خزو باندې د خوندانو دي بالمعروف په طریقه د شریعت ولر رجال او د پاره د سړو لهینه په دي خزو باندې فضیلت درجا ده ولوازیز حکيمه ولہ غالب د حکمت ذات دي اتلاق و هغه هاگه تلاق چه روجو پاکی که دو دی دو, دو زلی دی یعنی پا دو یعنی د... یو تلاق دیور کن روجو کولیش بیا نکا که دوم تلاک دی ور کو نو بیا م خسراب ته یوځه کې دی شي خو چې درین دی ور کو بیا کې څه خلاصه شو ا طلاق مرتان هغه طلاق چې رجوع پږي کېږي مرتان هغه دی ده فهم ساکون بین معروفه یا خصاتل دی په خطرې کې او تصریحون به احسان یا پرې خودل دی په خطرې کې باندې ولا یحلوا لكم او روان د تاسو دپار او سړو انت اخذو چې واخلې تاسو دی خزن مې ما هغه چې چې ور تاسو دی خرو ته شي تلاك موركيا وبيت خبر مالا ما خلينو علاوه مالتن ما خلا إلا أن يخاف مغر كچري یریدلله و میړه یا پوه شو دا و میړه ان په د خبرهمان دی چې لا یو قمههدودلله حدود ی به ن شي درولی حود دله پلی د د ی بل حق <تصفيق> با نه کړی شي او خه مطالبه و کې د تلاکوو نو بیا خاون خپل ما مطالبه کوي شي ین خمه پس که چې پوه شوي تاسو د ښ واسان تالله وي د ښو د وارسانو ته پس که چې پوه شوي تاسو ان په د خبرهمانند دی چې لا یو قیمههدودلله چې نو شي ود راولی دوی پولې دله نی دوی یوبل نیشه دا کوی. ینی سر جوړي نه نو فلا جوناه نیشتهېګونه لی مه پر دواړو ماې فیما پاغ چ ک افتدبی چې ف ور کې دا ښه پاغې سره یښځ کله غواړی د میړ نه. کمهډ <میده> تلا کوي نو مال بدن نه خلی او کغه خزه تلا غوړي نو بیا تن مال غستې شې د میړو تلک حدود الله هنه خپل مال چکوند وير کړي غت نه غستې شې تلک حدود الله د دا پولي د الله دی فلا تعتدو هنو تیرې مکو د پلو نه وان وړي د پلو نه و مې تعده حدود الله او چا چې تیرې او کو د پورو د الله نه فولایکه پس داخله کوم دوالیمونه هم دوی ظالمان دي فینتلقا پس کچري لاکه که دا خه میړه پهو تلاکو سره نو فلاحللو لو نو دا ښه روان ده دی میړ دپارره د تلاق میړ د پااره من بعدو من بعدو پس د دریو تلاکوونه حتىتا تر دی پورې تن که چې یو دا خضاه زوجن د میړه غیرره هو بل سره ف انت لکهه پس کچری د تلاکه شي د خه د دوه میړه نه یا کوه شي د فلا جوناهنیشتريګونه آله یم په اول میړمان او په د باندې ا را جا چې رجوو کې دواړه اندون نه کچېګمانې وي یقیني وي انی ک محوددلله چوب درولې شهودود د الله این پوینډیو بل حق بادا کړې شنو بیا دې وزې شي برته وتل که حدود الله او دا پوري د الله دی بيونوها بياني لخ بل احکام له قومي عالموند پر دا قوم چې پويګ د الله کتاب باندې یا پا خبر پوئیگی و ایزا تلکتو من نساء او کچری تلاکی کئی تاسو خزی فبالغنا نو نزدیشوی دا خزی بلغا پا مانا دا فقربنا فبالغنا نو نزدیشوی دا خزی اجالهننخ پلی نیتیتا یعنی ادتی پا بورکی دوشو نو فا امسی کوهنن نو ساتی دی خزولارا یعنی کو ادت که درو جوهو که تلاک مویر کوا بی معروفین پا خیل طریقه <تصفح> او سر یح نه یا او کهنو یځ کېږ مطبب جو جاړم نه را ځي او سر یونه یا پرېدي د خله ببي معرووفین په خطر کبانې ولا تمکو وله تمسيکو او م سااره ويدي خله را زورراار نه دپار د نقصان ورکول تعاعتت دودي دپار چې زیاته و کوي تاسو پهدي خذو باندې ومن یف ظالی کوو چا چې زیاته وکو او چا چې دا کاره ان زیات وړو په خذباندي ل دو فقطت دوله مننفسون یکنن زیاته وکو پ خپلو انوباننددي ولا ت تخزو الله یوزووه او سے احکام د الله پټو کو باندي او نعمت الله او یاد ک نعمت د الله لکم پتا سو باندي د احکام د نعمتونو دی د یاد ک په عمل کوي و ما او یاد ک اغه احکام انزر لکم چر د لګر د الله پتا سو منه کتاب القران او الحکمت او سنت یا دکم نسیت ک تاسو الله پد سره وتک الله او رګ د الله نو علم او پویشن الله چې کنا الله بكل شین علیم پریشی منه پویزاد د ویزات او کله طلاق کوي تاسو خزی فبلغنا نور سی د اجل <سؤال> له نخبلو نیټو ته یې ددت پوره شي نو فلا تعذلهن نو مبانده وې د خزي عین که نه چی په نیک چنيکاو کې ازواج نه د خپل خوندانو سره یعنی هغه اولو خوندانو سره نو ان د دویم مړه طلاق او دا اول مړه ثبیت نکاکه ولغواړي نو می بندوي ازا ترا دو کله چی رضاوی بینه په خپل میاز کې قانون د شریعت مان دي ذالکه دا احکام چې بیان شو بی نسیت نصيحت کړه په دی سره مڼه غچاته کانون کوم چې 24 تاسو نو امینو بالله ایمان راوړونکو په الله باندې ویل یوم الاخره په ورځ د آخرت باندې ذالکم شهید غرنګي تاسو او اممنانو اسکل کوم ډیر پاک والے د ستاسو لپاره واتو تحرو او ډیر پاک والے د ټولنه د والله يعلم والله پوي ده وان تم لا تعلم نو تاسو نو پويږي دولسم حکم الرضاع والوالدات يرديان او میند تلاق شوی شده دی به ورکی اولاد نو خپل اولاد له حواله یې كاملین دو کال پوره لیمنده پاره داغه چا اراده چي راډي وي ايوتي مرزا چي پوره کي وخ درزعات وعلى المولود او پاپولار لهود دي ماشوم باندي ریس کوهنه جامه جوړه ور کول دي دي خزته وكسوتهنه ریس کوهنه خوراک ور کول دي دي خزته وكسوتهنه جامه جوړه ور کول دي دي خزته بالمعروف برواجی طریقه باندي لا تکلفو نفسنه تکليب بنشي ور کول یو نفتا الا تکليب نو ور کول کیي او نفس الا وسعه مگر په مناسب تو انداغ لا تو زار روالتون نقصان بنی شي وررکلی مور ته ب بیاولله د په سبب د بچی باندې د بچی د وجه ممونله نوصان نهیر کې میډل الله وي وله معلودون نه او نه به پلار ته دې بچی له ددي بچی وللهدي سبب ددي بچی به نهېښه مډل <میدلت> نقصان ورکه یودی بچی او وژنونه اونم مډه خزيله وعلى الوارثه پو وارث د ماشومانه مستذالکه د پلار پشان دی احکام دي پلار مرشو نو کټره وارث شو نکای وارث شو اوروري وارث شو بلڅو کې وارث شو هغه به د احکام پرکې فین اراده پس کچری اراده او کی فیصله د پری کول د پد شودونه انتر از د رضمانتیا نه منهم د دوړو مډه خزينه د دوړه په خپل رضاماندی وتشاورنه او په مشوره باندې ماشوم پری کوي نو فلاجونه علیه منشتری ڈوارو بانے وین آرات مو کچھ را دو کتا سو انتستر دیعو چو دې ورکهبد د بل خزي اولاد کوم خپل اولاد له تو فلا جناحه نشتره ګنا په تاسو باندې السلم تم خل چې پورا پورا ورکه تاسو ما هغه اجر اته تم چې ورکه تاسو به المعروف برواجی طریقه باندې معروف زیل به ګوره معنا به کیږي وخت کله ويرګ د الله تعالی نو عالم او پوهښ الله چې کینه الله به ما په سمه تعاملون چې تاسو کوي به سینه لیدون کړي دالسم قانون د کندې دت ولذین وا کسانی تو پهونه من کوم چې بری تاسو نه وې زرو نه پرګدي ازواج انتظار دی کې دا بیا نفوسنه په خپل ځانونو سره ارباعه تا... ارباعه اشور و 10 تلور مېشتوله سورې فایذا بلغنا پس کله چورسي دي اخذ خپل نيټې ته اجلهونه خپل نيټې ته فلا جن عليكم اشتر غنا فتا سبانه فيما پاغه سک فعلنا چې وکړ دي خزو فینفسنه په با بار د خپل ځانونو کې بالمعروفه په با قانونه شریعت ماندي یعنی ببل نکای کا ولا پلار करतل خیر دي کنده د دت نورستا ولا بما تعملون خبير او ولا پاغه تاسو کوي خبردار دي اوسه سوالسم قانون کوونډله د نقاا پیغام ورکول وله جنا حالکومشته دگوونه په تاسو معفیما پاغهسه کې ارمه چا او روونه کوي تاسو په اشارتن ب غې سره منخدم تن ن س د پیغام ورکو د نا خصو ته اوواکننتونم بیا پټ تاسو پ پسسې کوم خپلو کې چې د زبه د کوونه سنیقا کوم د عت نروسته نو په ک گنانی شته علیملله پو د الله نه کوم چکنن تاسو تاسکرونه هنا نه زرده چې او روونه به کوي د خصو ته د زهکهې دا وکم را وی او زه پووم چې تاسو به خو ته روونه کوي اوزکه میداد تکو خو د چې دغه یک سره او راونه وکي ولا الله تودون لیکن واده م کويدي خصو سره سررن پټې الله مګ انته کوو کو ورته وای تاسو کوله معروف خبره اشاره تنته معروف اشاره. إلا مگر انکت ورته وای تاسو قولن خبره وینا معروفن اشارهن ولا تعظیم او غتن نکاه او کلاک اراده مکوید ت تډلودنیکا حتا تردی پور یبلغل کتاب 84 نیټه أجل خپل وخته وعالمو پویشن الله چې کنا لا علم پوی د ما پغه سمنی فین فصکم چې برونو استاذو کې فظارو نو یره کې دالانه عالمو پویشن الله چې کنا لا غفورن حلیم بخون کې برداشت ولا د پدرسم قانون حکم طلاق غیر مدخول بها لا جناح عليكم ان اشتري تاسو بتاصو بنت تلقتم النساء كشرى طلاق كي تاسو خزي ما هغه خزي لم تاسو هنه شلاسن دي ور وړه تاسو واغيله او تفريزه هنه لهنه او ني مكرر کړي تاسو دي خزو پر فريزتن مهر مقرره او متعون نو फायदा ور کوي دي خزو ته على على الموسي قدرو قدرو په وسدار باندې په مالدار باندې اندازه د هغه ده وعلى المقترب غريب باندې اندازه د هغه ده متعامل معروفه په خطر کې باندې حق الموسين لا یک د ذکر پني کانو باندې وین تلکتمو و کچری تلک ورکی تاسو دی خزو تا من کبلی مخید دینا انچه تمسو هنن لا وڈه وی تاسو دی خزو تا وقت فرستو او یکینا مکرر کرده وی تاسو لہن دی خزو تا بارا فریضتا مکرر تیا نفنیس فونو نیم ده لازم ماه غا مهر فرستوم چی مکرر کرده تاسو دنی نیم مهر دی حق ده الا مگر این یعفو نا کچری ماف کی دا خزق پل حق او یعفو یا ماف کی دا ماف معاف کې خپل حق چې هغه سړی به چې پلاز دا هغه کې اوګدتون نه کا ا روټا د نکادا او انت عفو اقرب للتقوى او تاسو معاف کوي خپل حق او سړو دا ډیره نزدې تقوا ته او د پاره دا ډیره نزدې خبره ده د پاره د پريزګاری ولاتنسو الفضل بينكم او مې وير کوي ورواله اسلامي فضیلت اسلامي بينکم خپل مینځ کین الله یک کین الله بما پاتمه تامن پرابلونه تاسو کوي بسون لدون کده پرسم قانون چې خپل منځونه حفاظت وکي حافظو على الصلوات حفاظت وکي خپل منځونه و صلاه او حفاظته كي د خپل منځونو منځني يعني پنده وخت منځونه او کوم لاله قانتين او درګه پر د علاجي کوونکي تابعداري کوونکي فاين خفتن پس کچري يري تاسو فرجالنه نو منځو کوي پیدل او رکبان يا په سوار لیکي فايزا شرایطي برابري فايزا مين پس کچري امن کې پس کلا چې امن کې شويط تاسو فر الله نو یادوي الله کمالک څنګه چې الله مکم خود نه کړی تاسو دا ه ریقې لمتكون ماغا خود نه لم تتكونو تالمون چې نو تاسو پویدون کې سم قانون خصې دپاره یت والځین وااقسان ی تو پهونه چبرې من کومستاسوونه وای ضرورونونه اوا نه او پریږ د بی یت ان ل ازواج یت دو کې د پار د خپلو خصو مبل مطانه د جامې جوړ وررکو او و کاله پورې غیر یاخاج بیاده ستونه ان خار نه پسسچی دا خصې فلا جوناه نشتهګونه په تااسمان فیما پاغ س کې ف نه چ وکړه خصو نه په د خپلو زانونو کې معرو ف قانون ند شریعت مند ول لوازیز حکیمه ول غالب ذات حکمت قانون حکم متا ول متلقات متاون او د پاره قلاکه شو خزی جاموړه ور کول دی فائدہ ور کول دی بن معروف په قانون شریعت مند حقانه للمتکین لا کار په متکیانو باندې کزاریکا لکه څنګه چې دا حقام بیان کړ د غران یو به الله بیان یاله لكم استود پر آیاته خپل احکام لعلكم تعقلون خامخاج تاسو کې عقل راشی علمت الذين ائت نغره کسانو من ديارم چې وتل د خپل کورونه او هوم او حال لري چې دوی اولوفونه په زرګونو باندې حذر الموت د وجد یاري د مرګنه فقال <سؤال> لهم رب الوتعلا موتهم رشه ثم اياون بيج وندي کړو ان الله يكين لزو فضل لزو فضل خامخه خاوند فضل ال الناس په خلق ماندی ولكن ولكن اكثر الناس لكن زياده خلقون لا يشكرون شكر نادا قيد الله وقاتلوا في سبيل الله او جنگو کي پلار الله کي او پویشان الله يكين الله میع علیم او دونکو په ذاته منزل ذی سوک دغه سړی وکړه تعالی او چې ورکول وکړ الله له قرض حسن ورکول خا فیدعفه د چونب کې الله د لره لهود نو چونب کې الله د اعمال لهود سړی د پر عذابن کثیره په چون کول ډیر ډیر والله يقبض ويبسوت والله تنگی راولی پر اختیار ولی ویلی تر جو نو د لوا پسیده علم تر الملئ ایتنه ګلغه سرداران او تم بنیسرائیل د بنیسایلونه من بعد موسی د موسی علی قال النبي نه کل چې ویل دوی خپل پ غمبر ته له هم دوي يب اچوي ویل چې يب اصلنا مقرر ق زمو د پاار ملکن ی عامامیر نوقاتل في صب لائ الله کې قال وویل. قال اولي پیغمبر حل اسيتم توان لري تاسوين كتب عليكم القتال وكثر مكرر شي په تاسمانه جنگ توان لري انده خبر لا تو قاتل تو جنگ بو نه كړي شي چې جنگ بو نه کوي قال اولي دي خلق <تصفيق> و مالنه او سدي منغه انده او سدي الله نو قاتل في سبيل الله چې جنگ بنکو پلار د الله کې وقد او خرجنا او یقینن ويشته شي ومنغه منديارن د خپل کورونه او جدا كړي شي ومن نه د خپل زامنونه فلمه كتب عليهم القتال پسر چې مكرر شو تولى نضي ووختل د جهادنا الا کرین مګر وانه وخت لګ منهم د دوی نو ولا والي من بظالمين ولا پويره ظالمانو پو ماندی وقاله لهم اول دوی تنبيو پیغمبر د دو دوی ان الله يقينا الله قد باسا يقينا مكرر کړي لكم تاو د پاره تعالوت ملکه حضرت طالوت امیر قارون ویل دوی ان يكون له ترنګ بشي در پاره ان ملک بادشاہي الینا پمګماندی ونه وها قوم دې لایقو بالملکه پ بادشاہي ولم يوتا نده ور کړی شوی دته من المال فراء اختیار قال او ویل پیغمبر ان الله چیکینن الله استفاه علیکم ورکڑے دلره پتا سباند و زاد او زیات کڑے دلره بس توتن فی العلم په علم کی ولجسم په همت کی والله او الله یوتی ملکه او القیبات چي دنیا میا شاو چاله چی والله واسع علیم او الله پراخ علم والا وقال لهم او ویل دوی نبیون پیغمبر دد ان ایت ملک چیکینن نخ دد امارت انداده یا تک متابوت چرابشی تا او صندوق پا اغیق سکینتون ایت مینان بی مر ربی کم تراب دراب ستا ینی کتاب د الله ممّا او بقیت مم او باقی آثار به ده غنه ترکه ال موسی چې پریخي موسی علی سلام او ال هارون او پریخي وی هارون علی سلام تحملو الملائکه پور تکڑے دي سندک الملائکه ان فی ذلک یقینا پدی سندک کله آیات خامخ نه خدلکم تا پاره د حضرت طالوت د ان کنتم مؤمنین کچری تاسو ایمان والا فلما فصلت طالوت بیل جنودی پسر کړ چې جدا شو د خار نه حضرت طالوت سره وقالو ویله حضرت ان لا یقینا الا و امتحان کې ستا او بنااررن په نیر سره فمنو چا چې شریبه من وو اوسکلی د دی نیر نه وفل س نه د زمونږ د کرونا عمل لم یت عام او چا چې نسکلی د دی نیر نه دفین نه هم مننی په سیکنن داې زمونږ نه الا مگر منخ طرفه چا چې ډه کړړله غرفتن یوه لپه بیادي د خپل لاسناغه معفتې په شریبون نو دوی وسکل منو د دی نیر ان ډیرې انډیر و وکل إلا قد لمن هو مغر لغو خلقه ونس كلي فلما پسر كلي جا وزهو پوري وطل پوري وطل هو ده والذين هاو پوري وطل آغا كسان آمنو چه امان راوده و ماهو دهزة طالوت سرا اندامي لطاعت سيچا کرده و نو قالو ويل آغا كسانو چه يولا پهو بيس وي چه لا طاقت لنا طاقت من سرا لياو مهندان ورزي بجالوتا ده جالوت سرا ان ذا جنگ و جنود او داغه د لخر سره قال او ویلا کسانو چیڅوبې نویس کړي یظننو یقيني کو ان نو چې کینندوی ملاقاته ملاقات کوونکې د الله سره قام وی ویلې چې کم من فئاتنه ډیر واره فئاتن دلا کلیاتن لگا غلبت غالبه شوې د فئاتن کثیرتنه په دلا ډیر باندې باذن الله په کوم د الله باندې ول او مع صاحبينه والله سردا کله کېدون کو دے په خصوصیم دات کې ولما برذول جالو تا ورکه چې مخامخ شو د جالو سره و جنودیو دغه د لخر سره دوی وقالو ولید مجاهدینو ربانا ور به زمغه افریق علینا رو ور په موږ باندې صبرنه کله کواله د زړه وسبت اقدامنه کله زمون قدمونه ونصرنه ممدادو ک زمونږه ال قوم القافین په خلاف د قوم کافرانو کې ظامنوهما دوی شي کا څور کو دي جالوت والو تبيز الله د الله باندې و قاتل داوود او و وجلو او وجلو داوود عليه السلام جالوت لره واطا ول ملک ورکو الله داوود عليه السلام ته بادشاهي ول حکمت او پیغمبري او علم او خودنه وکړه دته مما د اغنه شاو چې خوخه د الله ول ولاد او کچري نه و دف کول ده الله الناس خلکو لره بعض هم بعضي کافران لر ببازن په بعضي مجهدونو بانددي نله فصله ت الأعرضو خاامخه باش بهز مك ولكنله اللا لكن الله زو فضل على العالم من خاون د فصل د په مخلات بانددي تلكياتلهداية ده الذي عليك ولو مندره تا بادي بلا چاحکاره شي وإنه کوكنن ت من المترینين خاامخذ لگلي شو تلك الرسللو دا پغمبران دي فضلنا وراوله ورکړې موږ بعدهم باز دوی علابادن بازولره منهم باز دوی علابادن په بازو باندې منهم باز دوی نه معنا غدي کلم الله او چې خبرې کړي وي د الله سره ورفع او پور تکړيو پور تکړي د الله باز دوی درجات په درجو کې واه تینې سبن مریمه ورکړې موږ عيسى اسلام زوی د مریم بیبي بی ته البينات واضحه درایل د خپل دین و ايتنا ام او او مضبوط کھڑے او موږ د الله ر به روح القدس په جبرئیل امین سره ولو شعل او کته خوې د الله جبرئیل مان مقتل الذين نو جنگ منو کړه کسانو مم بعدیم چې پس د پیغمبرانو په د پیغمبرانو نو من بعد ما جاتو مل بیناتو پس دا غنه چلاغلی دوی توازه درایل د دین ولیکن اختلافو لیکن خلکو اختلافو کو په دین کینو زکه ته پیغمبرانو پس خلکو جنگو کړو فمنهم بعض د دو من اغ سووكو نه چې او بعض د دو من غ سکو قفره چې کار ووقو ولو ش الله او کهخواده الله مقطلو وجن من وي خلکو ولا الله هل الله فعلوقي ماغ يريد چې وي غواړي الذي